Martxak 8aren inguru honetan, bueno, feminista ikastaroa jarri dugu berriro marcha, bueno, urtero, urtero jartzen dugu ikastaro da, eta oso ondo funtzionatzen duela. Eta beti ere, bueno, ba, emakume gazteei pixkat eh hurbiltzeko, e, eskolara hurbiltzeko, bueno, pues, e, bueno edo izan daitekela. Eta orduan, bueno, ba, urtetatik aurrera eh urtetatik aurrera kontzako izango da ikastaroa, eta bueno, pixkat ez da bakarrik agresio fizikoei aurre egiteko baizik eta baita ere arlo psikologikoaren lantzen da e, ikastaroan. Eta, bueno, eta horren aurrean, bueno, estrategiak edo ze... Baiz estrategiak eduk egitzazkegun eta baita ere laguntzen dute pixkat identifikatzen ez indarkeriaren horpegi dezberdinak, ez? Eren, bueno, eman ditzazkegu indarkeria eskolan, kalean, bikotearen aldetik, ez? Familiar... Bueno, esparrua eskotan eman daitekin indarkeria eta... Eta bueno, ba, ez dauzka horpegi berdinak ez, esparro bako itzen, ba, bere horpegia dauka. Eta hor da, alderde ez landuko dituzte.